Så att jag har speciellt mycket medhörning här på På Jag tror jag satt alltså, jag att det nära mikrofonen också Här eventuellt uh, Här har vi alltså spellist. Det spelar, det det spelar ingen det? roll heller om det ligger på en kanal Till exempel för det går ändå ut I mono Den här Högtalartelefonen hörs bara på en kanal Faktiskt här, det har jag har inte fått någon ordning på men det spelar ingen roll, för går ändå ut i Mono på. Men det sköts ju då automatiskt 88 MHz Kan också gå in manuellt och ändra i eh, Om det är fler listan. än Kant Andersson som ringer in annars så annars går det väldigt bra faktiskt För det är första gången som vi kör här kan jag ta live här Och man kanske ska sitta här väldigt nära mikrofonen En linje det in på B-datan också här eventuellt... Man kan ju inte begära att få sig att det ska vara enorma lustanser det, enormt... det låter rätt bra faktiskt där Men jag kan inte påsa att jag har speciellt mycket medhörningar här på... på...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 Ja. När du pratar För det blir ju lite tokigt Det är Kent Andersson ja. som ringer in egen röst två gånger. Jag vet inte varför det blir så Men äh, sä säg dina åsikter Några minuter här så, så kan du få prata nu Ja jag kan ju bara ja, jag Det, jag var, det var ju lördags intervju P1 med Jimmy Åkesson Ja just det Lyssnar du på den? Nej, nej nej. utan det var ju då Studio 1 som Monica Saren Som intervjuade honom koncentrerar sig då på att eh, som jag talade förra gången du hade sändning om att ST nu vill ändra på abortlagstiftningen från 12 veckor det, det är ju 18 veckor idag för att eh, Så kan på? Handla, på? Ja men det blir liksom lite fler och det där är under under överifrån 95 gång, av gång till abort ja. när det görs förut 12 veckan och 5 då är de resterande varför man ska ändra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 för, eh, ja vi får se Men som sagt då, Sverigedemokraterna Ja det var min eh, stora eh, invändning Mot eh, ja. SF eh, Märkliga politik idag Jag hör dig på ett öra beroende på att jag får bara in Signalen på en kanal här vet, Från den här telefonen Men det här, det här går ändå ut i mono vet, på 88 megahertz Så det hörs ändå ut i radion men ja. det sen lite sen har jag har jag Mailat dig ja. på Jallarornet snabbela nu ja. Men jag får bara tillbaka det hela tiden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 Ja, det är tre miljoner med Byggsvall Ja, jag hade ju en släkting som, han är avliden alltså, jag fick ärva arva pengar ha honom Men de flyttade ju till någonstans utanför ljustal där, de köpte en fastighet och allting Han var ju handikappad då, skulle ha sådana här ass assistentservice, du assistenter Ja Alltså, som, som, som en firma alltså, men han avled ju va? Ja De fick ju lösa in hela fastigheten och allting det fick ja. Jag fick ju ärva, ärva pengar faktiskt. Två gånger också. Det var någonting de hade betalat in för, för mycket skatt, eh, eh, dragit för mycket skatt på det var. Vad sa du då? Vad sa du var Det platsen Ja, det var utanför Ljusdal var det, i alla fall. Så Och, ja, det hade inget särskilt namn då. Den där mamman eh, bor på Alnö utanför Sundsvall men de har tydligen kvar en fastighet utanför Ljusdal fortfarande. ja jag hade en, en arbetskamrat faktiskt som hette Anita på Stockholms central hon hade, hon hade sina föräldrar bodde uppe i Ljusdal där Så de brukar åka upp ibland med barn och allting Det, det är vackert där uppe Ja, det är jättefint i något land men, men Nu ska du... jag åka upp i sommar Då blir det ju eh, spelmansdämmor där uppe på ja. Det börjar eh, då med Bälsbo Sen kommer Norrborg, och så kommer Bjuråk Och så kommer Gränsfors Och sen ja. blir det lite runt Vi fick arva. Jag ska faktiskt åka på en spelmansfemma nu på måndag nere i Södertälje. Ja, ja, ja. Ja, det ska vara runt någon kyrkolokal då. I Imorgon angående kyrkan så spelar man upp värmlämningarna på höga Ja, ja. Uh, uh. Det kan ju vara en rekommendation för den som är intresserad av lite kultur.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 till det, utan det måste hela tiden bli eh, en försening Stockhol inte... Stockhol Stockholms närradio använder alltså ett system som finns i USA Som, som vi använder som heter Shout, eh, det heter shoutcast.com det, Och det, det går alltså till USA först Jaha, det, ja, det är ju ganska märkligt det här, ja. att man inte kan tala direkt ja. in, i, in i luren alltså och kunna Till exempel om man tar en, en nära som i Haninge Ja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 Ja, men det, det som hörs på internet är ju en fördröjning alltså för något Ja, sätt. men om jag till exempel, ja, jag är Frediga, om jag, om jag ringer in, eh, alltså för att kolla om du inte är i Stockholm, och då måste du gå över internet, ja. Ja, det går inte. Nej, då går det inte att ringa in. För, för han, han är kopplat så att man måste lyssna på sändaren. Ja. Men och, hos mig ska man lyssna i telefonluren alltså du har ju mig, du hör mig via en telefon här som har en inbyggd mikrofon.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 Ja, jag var uppe, uppe, uppe, uppe, uppe jag med, jag var, var i, I, i Hörsvall till exempel ja, då och det ju fördröjning på flera minuter. Ja. Ja. De, de sista dagarna, tretton, Man, man skulle kunna, kunna höra när man, man prata ja, med i över men det kan man ju inte, man hör inte. Sju grader. Vad sa du? Det var sju grader, varmt. När? Åttonde, nionde, tionde, äldste, tolste, trettonde. Var det för väder nu då? Ja, nu är jag ju i Stockholm igen, så nu är det ju hyfsat väder.